то в душі бутім якась струна прорвалася. Одна з тих, що зв'язала мене з ковалівкою, з батурином, з сеймом, з могилого батька, з безсталанням мами, з мотрою. Або я знаю, з чим. І так болить, так болить Андрій, що хотілося б ухопити і кинжала, і всі ті струни прорізати на раз, щоб був кінець. Охопив її руки і цінував. Потерпи, Аночка, потерпи. На всіх нас прийшло терпіння. За наші чи за чужі гріхи не знаю, а спокутувати треба. Дядька не покидає, не роби того. Він так багато втратив. Навіть речка. Ти совісті не мала б, коли б відійшла тепер від нього. Тільки його, що трітає. Орлика має. «Анно, чомусь горлика не любиш? А він не найкраще з усіх? Для себе? Анно, а хіба ж хто з нас від себе втече? Горлик самолюб? А ця ж такий тобі гарний вірш на вінчання твоє написав. По-польськи. І, мабуть, що писав, коли Бог не вислухав бажання. Це Божа річ, наш горлик-голова». «А ти без голови?» – спитала голосом не тим, що досі розмовляли. «Не розумію тебе. Як можна собі ціни не знати?» «Гордеанно. Можна бути не гордим, але шанувати себе треба. Ти не чернець, Андрій, не затворник. Постанись людям під ноги, потопчуть тебе. А я не хочу, щоб тебе топтали. Чуєш, не хочу?» І затремтіла тіла ціла. Войноровському мороз пішов по спині Любов Федорівна пригадалася. Недалеко яблоко від яблуні відпотилося В донці кров мами відізвалась Чому він, а не ти? Питалися його Ти, редьмановий небіж Тобі його наслідство, а не йому Погадаєш, легке ти наслідство Чим тяжче, тим і слава більше Або й не слава Віри в себе не маєш, а ти мужчина. Що мене смуток переміг, так це інше діло. Погадай, що я перебула. Чоловік, батько, мати, мудрі. Всі вони там, одні мертві, а другі, чи живі, не знаю. Я тут як листок, відірваний від гіллячки. І дивляться на мене, Бог вість як. Чого біля гетьмана чепиш? питається очима. Хочеш маєтків його? Одної щирої душі не бачу до тебе прилягла. А ти хрещатим барвінком постелився не ту жити тут вити можна. Хотів щось відповісти, підожди, знаєш, що скажеш? Ти цілий сама щирість, а орник хитрість, він перехитрить тебе. Бо нині треба бути не хоробрим, як лев, А хитрим, як змія. Нині, Анночко, треба забути про себе, А тягати про діло. Самолюбство губило нас так і в губиті Польщу. Наші старшини все горнули для себе, Славу, маєтки, волю. Закріпощували люди і хотіли, Щоб їм за їх добро боровся. На який кінець? Так, Анно, бути не може. Нині нам треба присмирити себе, треба і других до миски пустить. Пускай, я не перечу. Прикрутіть старшин, дайте народові свобідніше дихнути, але чому це він має зробити, а не ти? Невже ж ти хлопчик? При смерті старого хмеля був його Юрась, і невже ж тебе Орлик відійшла в Академію на науку, як Юрася Вигорський? Дивний ви народ жіноцтва. Навіть така явалося б Добрість одна і ласка. А бач, таку тобі гадючку підпустить, Що ти не писнеш. Чому зараз гадючку? Правду кажу. Весела, дурнійна сестра, І веселість моя розвіялась, Як ранковий туман. Прийшло полудне життя, Жагуче і важке. Ти не розумієш мене, Андрію, «Я тебе люблю», – відповів спокійно. «Любиш?» – спитали їх. Великий віз стояв просто перед ними, ніби запрошував, щоб сідали до нього. «Повезе!» в золоті колеса на темно блакитному полі. «Ах, моя ти непадуча зори!» «Ось тобі моє останнє слово, Андрію», – почала, вертаючись на землю. Добре, Залишися біля дядька, доглядатиму його, як свого рідного батька, поки не видуже або боялися правду по імені назвати. Але якщо тоді не ти, лиш орлик його місце займе, не нарікай. Коли одної днини на питання, де, Ганна, почуєш, нема. Жартуєш, Аннечко, лякаєш мене? На батьку укривав тінь клянуся. Досить, Анна, досить. Бо по що тоді тут мене? Щоб з тобою зітхати в безділлі, краще до своїх піду. До своїх? Бо я тобі чужий, відповів з докором. Ти мені свій, поки сам не відчужишся від мене. Краще піду і понесу тебе у своєму серці таким, яким я тебе бачити хотіла а не чуру його світлості пана гетьмана Пилипа. От що. І ти не самолюбна, кажеш. Ге, Анну, Анну. Недалеко яблуко від яблень відкутилося. Мовчи не нагадуй лиха. Хай спить. Не тому покину тебе, що випустиш булаву, а тому, що тут для мене не буде, розумієш. А там? Там все знайдеться. Гадаєш, цар замучить Україну, розібне і каменем привазить? Куди, куди вона житиме життям притаєним? А ти? Я іскру життя підтримуватиму, як виставка. А допустять тебе до святині? Як не допустять, то на дорозі сконаю. А все-таки не тут, на чужині. Не відповів нічого, а вона сповідалася далі. Найгірше, як чоловік не послухає свого серця, як не зробить